Psalmul 150 Lăudați pe Domnul într-o sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și organe lăudați l pe El închimvale bine răsunătoare, lăudați l pe El închimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul.